Prológus. A rabszolga remegve borult le a macskafejű, karcsú alak előtt. Kisgyerekkora óta hallgatta az istenekről szóló történeteket, gyakran fohászkodott is hozzájuk, de álmában sem gondolta volna, hogy valaha is találkozik majd egyel. Utett a karját előre nyújtva belefogott az általa ismert imák egyikébe, de legnagyobb megdöbbenésére az istennő ráfőrmet: Hagyd ezt abba! Segítened kell nekem! Igen, úrnőm, ahogy parancsolod, rebegte a fiatal rabszolga, de tekintetét továbbra is az orra előtt pár centire húzódó talajra szegezte. A fülében doboló vér elnyomta az álomba halk halkneszeit. A távolból sakál vonítását sodorta feléjük a szél. Talán maga Anubis is megjelenik? gondolta utat rémülten. Egy földön járó isten is sok, hát még kettő. Tudta jól, hogy Básztet karmait néha vér festette vörösre, amikor háborút hozott az emberekre. De azt is tudta, hogy ő az, aki gyógyítja a sebesülteket. Ám ha Anubis a holtak ura is csatlakozik az istennőhöz, az csak egyet jelenthet az ember számára, a halált. – Kej fel! Gyerünk! – zendült a földön túli hang. Utat óvatosan feltápászkodott, de fejét lehajtva továbbra sem mert Básztetre nézni. – Igen, úrnőm? – Segíts! El kell rejtőznöm! Gyorsan! A fiú az ágyék kötőjébe törölte izzadó tenyerét. Csak játszik velem, mint macska az egérrel, egérrelmélet felfalja? Rémüldözött, majd nagy sóhajjal döntött. Ha az istenek holtan akarják látni, akkor az ellen úgy sem tud tenni. De Básztet talán csak próbára teszi, és ha segít neki, ki tudja. Ostoba ember az, aki elutasítja egy hálás istenő indulatát. Értem. Azt hiszem, tudok egy jó helyet. Kövess, urnőm!